Eta Bertsalde futbolean betigazteko ohozko regional mailako emakumeek bat eta biko marka lagoarekin zuten Hernanibe taldea, Zubipeen lesakarrak pozik pueltatu ziren etxera 3 puntu gehiagorekin eta horrelaxe adierazi dego Ainara Otzeteko taleko bigarren entrenatzaileak. Asteburuanetan jokatu du Hernariben kontra zelaian eta partibua hasteko izantzen pixko kaoteko goretzeko defensan ezginen ongi ongi kolokatuta Eta, eta izan zen hasierako hogei minutuk izan ziren pixkot kaotikuk ze gure ezkerreko bandatik lortu zuten jokatzia, intziguten mina bizkarrera eta haietu ziren, pf, botazuten e, aldibuzitan haietu ziren porteria. Orduan alde horretatik sufritu ginen dezente. Gehiro bertzela haia kolokatu ginen hobekiko defensan eta lortu genun partidua gure alderagotia, e, moztu genik un balon dezente barrenetik, bai defensan bai antzinin ordun horrek lagundu zigun e, balona guria izatie eta kontrarare baino etea ordun lortu genon jokatzia intxireño kaldipolitak bandatatik haietzen ginen bakarraetzen itzen zen joden astin bezala gola ino alare sentsaziounak ino ginen deskansora ikusten gero partia zegoela guralde ordun bigarren satinerasi ginen indarrekin eta eta azkeni zen lehenengo gola E balon luze batein portera berain portera teritzen gaizki eta hor idoiakaria kanpotik botazun eta sartuzun. Ordun izantzen daitze importante guretzako ze alde batetik emantzigun guri e, aurretik joateko aukera eta bertza alde izantzelako idoian vuelta ta gero pues den urtetik lehenengo gola sartu du. Ordun beretzat ere izan zen momento importanteia eta gero partidus egituzun igual antzinera, egila beraiek ere ari zire laguri bizkarrera mineiten, eta atzo sufrikiu genun gehiena normali mezala izan zen bizkarrera eken diguten min horrekin. Minio, minio bueno, bertzelare lortu genuen guk jartzia berriz, lortzia bentaja hundi guak, sartu genuen bigarrena, ane txegaraiek borrokatutako balon bat agero zentratuzun eta aleire ariztekik rematatu zuen, eta hor joan ginen antzinetik. Eta partidu pues, erran bezala. Gero bukaeran egila sufritu genula gaixikoguk, aiziren iten mina bizkarrera, aiziren ahietzen gehio beraiek. Eta pf, laro gaitan mairuan sartu ziguten kornerrez gol bat. Horrek, pos, ez dakit, mina intzigun. Minio, alare, alare lortu konon partidua ira oztia eta irupunto lortzia. Direla, ahitz importante guretzat, ze urreango partiduk ere izanen direko gorrak, orduan irupuntoa atetziatzo izan zen ahitz importante. Beti Orezko horrezko mailako gizoneskoek berriz, bat eta utxigalduzuten lagunonak be taldearen kontra azpeitin. zuzena zen talde azpeiti arra, eta pena bat izan zen putuak bertan ustea. Halere, lanean gogoz segitu behar dutela, argido, Javier Eskaues entrena txaliak. Egiarran partidotzen hona izan, nahiko kaxikarri bilinen, asiratik, bueno, beroketan ja ikusinunik tensiadea falta bat, eta... Eta ikusitzen lehenbizko jokaldian, hori tamargarren segundan penalti bat ingenula, e, lagunek bat eta hau txeko sartuzun. Eta hortik entzinera gai pixkanak e, obera joan ginela, kasua guriak izan ziren, bai beraiek garbi bat izan zuten julenekatezula, genongo zatien, miortzizazio gero eta hoiak ziren guriak, gero eta gehiago urbiltzen ginen beraien atera, eta iru, lau, tiro nahiko garbiak izan genitu lehenbizko zatimenez genuen lortu sartzia. Deskanzoan, bueno, erren genuen, herremonta da posible zela. Eta nahiko kongi ginen, bigarren zatin. Alare partidua txarri zentzen, nahi nahiko sartu ginen. Gerota gehiogur bildu ginen, gerota okazio gehiogur, sensazioarekin golba sartzen dugu eta ben pinen pate bat eramin. E, bueno, etzen gola sartu, pena ze etxai direkto bat eta galdu dugu, itxetik anpozitzen dugu galdo gabe. Eta, bueno, urrengo estin pensatzen aia. Ja. Regional Maian, gure txokoak, galdu gabe segitzen du, eta sailkapeneko bigarren postuan bukatu du demoraldiko lehen fasea, landetxa liderretik, puntu bakarrera. Azken jardunaldia samarzialen kontra, jokatu zuten beratarrek eta bat eta bi irabazita, sasoi honean daudela erakutsi dute. Gainix, zubieta entrenatza erekin egun gara, eta berak egin digu azken jardunaldi horren balorazioa jokatu benu San Jose Obreroa San Marcialen aurka, e, aurkari zuzena zen eta bueno, e, partidua ba, gure guraldera karre genuen, ez? E, bat eta bi irabazi genuen eta partido hasieratik an ba, gu beraien zelaian egondu ginen, e, presio intentsiboa genuen, eta baloia oniz erekuperatzen genituen e, beraien zelaian, ez? Horrek eragin zuen, aukera ba, desente izatia eta e, Utsetabi joan gineen deskantzura, e, lehenengo gola enaitzek sartu zuen falta faltazu zenbaten bitartez eta Utsetabikoa andonitei etxeak sartu zuen e, pasion bat jasondoren, ez? E, gero bertza aukera pare bat e, izan genitzen, baina beraien artezainak e, lan bikainain zuen eta ez zuen utzi ba gol gehiago gu ez? Horrela deskantsura joan ginen erraten duten bezala Eta gero, bigarrezatian bai, e, beraiek igual protagonista gehiago izan ziren baloiakin, ez. Nik uste, e, akusatu genuela bigarrezatikoa ma bozgarre minutotik antzinera, ba, lehenengo zatian indako esfortzu fiziko hori, ez, e, presioan, eta horrek igual eragin izan zuen gero, apisko baxo gogu egotia, ez, baina e, lerro juntuan, ongi defintu genituen, e, beraien erasoak, Eta ez zuten aurkera garbirik izan, ez? E, 5 minuto faltan, 2-3 minuto faltan, e, bai Igola sartu ziguten, falta baten bidez ere, falta zuzen bat, eta geroia ba, defentsalan ona, taldia juntuan, eta kontrarazuan ere ba, gol gehiago e, egiten algen nituen, eh? baina bueno, horrela bukatu zen partidua, eta iru puntua ez garrantzitsu, aurkarri zuzen baten kontra, eta beraien zelaian ez orduan ba lehenengo fasea hoe bakatu dugu ez dugu partiorik galdu 4 2 eta 3 berdin du eta hortxe gaude sarkaperanen bigarren postuan e, lehenengotik e, puntu batera Ordun kontten momentu. Nafarroko Ligan, ba, lehen maila autonomikoko bastantaleak Hondalan e, taldearen kontra 3 eta 2 galdu zuen euren etxean, Hondalanen etxean. Sercapeneko liderra da talde hau eta bueno, ba, Romo entrenatzailea dugu, beti bezala telefonoaren bertsalean, ha honen inguruan solasteko. Kaixo Ivan Zermoduz. Bai, Kaixo. Bueno, Astelena Galpe Institutions dira. Baina, bueno, jarraitu bat dugu lan egiten, irraazten genuen lan egiten jarraitu bat genuen, eta horregaltzen bai dugunean, ba, lan gehiago egin bat dugu hori Hori da, e, bai, e, zaila da, ez, astea, astea, lanean astea berriz ere, ba, e, galdu egin duzuenean eta bueno, ala ere, ba, erranduzun bezala, horri bueltaeman behartzaio, a liketa abudoen, ez? Eta eta hortik bueno, ikasi eta lanean segitu. Eta horrek ere, ba, lagundu berdu, ez? Norbait eh gogo gehiago edukitzeko, ba, helduden asteburuan garaipena eskuratzeko edo saiatzeko bederen. Bai, azkenean partidu a el eh, enemigo satia berdintxo eta Isanzen, per bien tx, eh Isan gnite en Ucasio Batzenbat, baina bueno, eh beita, baita jarutzen zuen eta sartu zuten gola Kafatxo de Isanzen, Isan gitean baita osiak aurrektu jartxeko, baina azkenen bora, partiduakola izaten dira eta azken arte zaiutu ginen e, enpatea lortzen eta hori izan behar dugu. E, itxegin orain analizatu partidua e, eta zaiatzea konpontzen e, akatzak eta hobetzen jarraitu bar dugu. <hazitzen> Aun eta futbolean partiaun hizetan kertatzen da ere detalle txikiek, ez? Eragiten dutela eta erabakitzen dutela nolabait, ba edo irabazten duzun eta igual kasu honetan ere horrela izan zen, ez? Akats txiki batzuk ba zuten zuek garaipena ez eskuratzea. Bai, izan geritu 0-0 lenengo satian eta berareiekola saltu baino lan kasu baten bat eta nuen gu aziertoa izan ta beraienitan zuten eta azkenean ariatan dira partidas ke iten irabazi edogaldu eta azkenen guk genuen pezki bidiatan eta beaikunde baino be zit. Bai hori da horrek erabaki zuen gainera saikappeneko liderra zela ipatu dugu eta bueno, ba, horrek ere zaket bertze zaeltasun bat izaten du hoitzetan ez denmoraldi hasiera agitzona egindute, momentuz ondalan ekoek? Ba, e, aixera, ba, duzo fuerte adirida, ba, karri que eh, partido de dute, tab, estea, ben, da gualdu si, duteta, bestea, benak ira, asintas, eskenian, bueno, eh, ba, benekien eh, partido da guagorra izan barazela, ba, ya, bueno, partido da guagorra izan zelan, ba, partido da guagorra izan zelan, baina eskenian deta iratxe, ba, berendal izan zelan, tabagurik. Iago sí, ezen, horrein lan egin, zuzendu, mm -hmm. eta zaiatzea urreko partian akabatu ditetze egitea. Hori da, bai, e, hau antzi eta, bueno, ba, lanean segitu beharko duzu aste honetan zehar, eta elduden aste huran ze, ze izanen duzue, etxean jokatuko duzue? Ez, berrezkan poan mm -hmm. jorazten dugun berrezik eta zan biagalin kontan ala eta, bueno, ega hor luatzen dugun e, resulta guen bon bat, eta jarraitzen guen luza izan da, Eta tenguen luze izan batzera eta galtzen duzunen baita dut luze izan batzera eta hor digabat eh, oso luzea egiten dira eta hor nabaritu da. Eh, jende gaztea laukagu, nahi eh, eh, dute atera gauzak eta hori azkenean ematen ditu rasulta gona. Hum, hum. Hori da, ba, lanean segitzeko gogo zaudetela ikusten da, eta bueno, ba jakinda luze eginen dela den moralei hau, ba, bueno, pazientzia hartu beharreko, ez? Eh, lana izanenda, eta bueno, ba, hortan segituko duzuen noski. Ba, mil esker beharre ere, Iban gurekin egoteagatik eta haudena kontatzegatik eta bueno, ba sorteon helduen astebururako. Berde, ematen dugun eta irabazean dopo la vaganta iru punto oso nagusi mugia. Hori da, ba, iguk ere, espero dugu. Ba, egonen gara. Vale, ba. Azkenik, Nafarroko oligako preferente mailako doneztebek utxeran berdin duzuen burladez taldearen kontra, partidurik galdu gabe horri zen aurkaria doneztebera eta etxekoek bazekiten neurketa zaila izan entzela. Haleren, garaipen alortzeko puntuan egon ziren donezte barrak, baina gol bat anulatuta utxean gelditu zen bitalden markagalioa. Puntuak banatu zituzten hor horrela eta puntu hori babaliagarria izanen ere, Joel Gil bigarren entrenatzaileak penarekin ikusi zuen azken emaitza. Denmoraliko zortzigarren jartunaleiak atu genuen, donazte den naurka nahurka eta lider bezala heldu zen Burlades eta partio zail izan entzela bagenekin eta partioa gutxi eta gutxi bukatu zen. Burlades denmoralia erreik jena da, hauengo zeztu partiori galdu eta bagenekin hasteko lana garrantzitzu izan entzela, derena bezala aste burontako, baina bueno, azkenin lidera atortzen delik partio bereitzu guztaten dire, Eta partio haitz igualtsu izan zen, erramezala 8 eta 8 bukatu zen. Nikuste taldik, bitaldik, pres ginela tortzen dut zen guzintzat. Eta burladezek ez deus arriesgatu, ezun duen deus arriesgatu. Bazen donazten irauztea zaila dela eta edozein detaile markatzen te partidoko emaitza. Eta hoiek ez zuten deus arriesgatu hasera eta guk, bueno, pues, beti ez dela e, respetukin. Eta jakinta ze talde tortzen zen donazten Lehenengo zaten bitaldik okasio pare bat izan genitxun Egia da burra dez igual partidura guinio pixkoto behekizio sartu zirela e, Oien zelaian ez zuten bateri arrezkatzen eta gure zelaian nahi kongi kombinatzen zuten Ta bueno, pixkot sufritu genuen bizkartara bino hori de feintzen ere jakin izan genun garrantzitsua dela Eta lehenengo okasio gure eta izan zen, ogegarra minutun iraitze jokalde agona egintzun eta uaitzeri pase hon bat sartuta gero uaitze zentre polit bat eta landerrek remate agona egineetan gero porterok e, geliketa garra egintzun hori partiko nirengo kasu edarbia izan zen horiek joko iguala egiten segiozio zuten eta falta bat horien izan eta gero buruz postra botaz zuten horrez gain bertze baloma dizkarrea sartuta gero zestauke nahitzeri gure bigarren kasu izan zen eta lehenengo gozatia bukatu antzintik hoiek bertzeat bertzea izan zuten eta atxeen aldera gutxu eta gutx joan ginen Atxeen aldin gauza pare bat zuzentzeko baziren, ahalera ikuste uste zati gozatia hone izan zen bineon bigarren zatin zuzentzeko gauzueko obetun egin eta ongi sartu ginen zelaian, hoiek bineo obek okatu ginen zelaian eta sake banda horietan zestauekin mina dexente ingenon, lehenengo lan derrek gero larunbek bigarren zaten sartuta gero bertze bat izantzun. eta bigarren zartiko gehiago garrie minutun e, burra desek ere okasio garrie bat izan zun lan gara tiro bat eta gehiago garrie minutun bigarren zartin lan derreri gol bat anulatu zioten bueno, han bankiotik etzera nintzik uste, bineon segun arbitrua eskukin bulgatuzun, sarera gauza da gol bat gero Bo segundu pasa eta anulatu zela. Ez talenengo aldia holko zerde pasatzen zegoela. Bine, bueno, segitzea zen berterik gelditzen. Eta fizikoki erran bezala aldaketakin taldia beti hobetzen dugu. Nik uste garrantzitsua dela. Azkenin amaikako bat atzitzen dugu bine, aldaketak beti ekipua hor mantentzen du Ekipua hobetzen da. Eta nik hori aiz garrantzitsua dela. Eta gero... Bertesak eban da batez, beinhatek bertzeokasua bat izantzun, ahestak bertze ti hon gutxingatik ezzena sartu, eta azken minutu partzioa behar joan ginen, garbiz egon talia berriz ikusten zela irauzteko aukerakin, burradezek puntua honeik jentzun, atzen sartu ziren, eta bukaeran egon ginen, txal, azken aldaketan genon, eta jade eskurentun ginela gauza de jente pasan ziren ere, E, nahitzek bertze okasio garrirat izan zuen gu kinderatik etzena sartu eta partidua ja bukatzeko zehola horiek e, sarrera gogor bat intzuten ja balona ja harerai bat entzelik nik uste ja uno kontra unori hori dula eta burra esoko batek sarrera sarrerako hor bat intzun bueno, bertze behin e, gure kontra... bueno, azken erabakia garritun erabakia gure kontra gontzen ez zion sartze gorririk gateri nik uste Garbia zela, azkenen jokalaria, e, ja, e, ja nik uste, ja, bazun uno kontra uno hori porterukin, eta aparte, bueno, nigu uste zarreran gohortasunare bai, nigu uste txarteko rikoaz dela, bina, bueno, e, zinda deuzin, eta partida hor bertamukatu zen, utxe eta huts. nik uste, ikusitan horre heldutzen don puntu ona izaten aldela, bina, nik uste da partida joan zen, piskot gehiago merezik gendula eta irauztia, irauztia beti gobena da, baina ta bueno, nik uste hori merezik zela eta taldi dimorrokatu zun, baina nik uste baloratzeko puntu dela ere bai, ez genuen goldik enkajatu eta hola segitiko dugu. Astea honetan, aruntin, irutertan, beti kasea honan aurka jokatuko du oien zelaian, kasea zela joan eta, bueno, partio guzti bezala zaiak eta gogorrek izanen dire, guain, puntu igualak ingaude bitaldik, dena ahitz elkarto dago klasifikazio, denak puntu adipuntu goti, dena ahitz elkarto dago, berdin desu honi zua da kategoria honetan erran bezala, eta irut puntu bila joan engara.